Luka, dördüncü fəsil İsa müqəddəs ruhla dolaraq yordan çayından qayıtdı və ruh tərəfindən səhraya aparıldı. Orda İsa qıx gün ərzində iblis tərəfindən sınağa çəkildi. Bu müddətdə İsa heç nə yemədi və qıx gün keçəndən sonra açdı. İblis ona dedi, Əgər sən Allahın oğlusansa, bu daşa əmr et, çörəyə dönsün. Lakin İsa ona belə cavab verdi: "İnsan yalnız çörəklə yaşamaz" deyə yazılmışdır. Sonra İblis İsa'nı yuxarıya çıxardı və bir anda dünyanın bütün padşahlıqlarını ona göstərdi. İblis İsa'ya dedi: "Mən bütün bunların üzərindəki səlahiyyəti və şan şöhrəti sənə verəcəyəm. Çünki bunlar mənə verilib. Dədən kimə istəsən ona verə bilərəm." Bax, əgər sən mənə səcd etsən, bunların hamısı sənin olacaq. İsa ona belə cavab verdi. Allahın Rəbbə səcdə et və yalnız ona ibadət et, deyə yazılmışdır. Sonra İblis onu Yerusəlimə apardı və məbədin qulləsinə qoyub dedi. Əgər sən Allahın oğlu sansa, özünü buradan aşağı at, Axı, Allah sənə görə mələklərinə əmr edər ki, səni qorusunlar, səni əlləri sündaparsınlar, ayağın bir daşa dəyməsin, deyə yazılmışdır. Amma İsa cavabında ona belə dedi, Allahın Rəbbi sınama deyilmişdir. İblis sınaqların hamısını qutarandan sonra bir müddət onu tərk etdi. İsa Ruhun qudrəti ilə Qalileiyyəyə qayıtdı. Onun haqqında xəbər bütün bölgəyə yayıldı. İsa oranın sinagoglarında təlim öyrətməyə başladı. Hamı onu izzətləndirirdi. İsa böyüdüyü nazaret şəhərinə gəldi və adətinə görə Şəmbə günü sinagoga getdi. O, müqəddəs yazılardan oxumaq üçün ayağı qaxtdı. Ona Yeşaya Peyğəmbərin kitabını geldilər. İsa tümarı açıb, bu sözlər yazılan hissəni tapdı. Rəbbin ruhu üzərimdədir, çünki fəqirlərə müjdəni bildirmək üçün O məni məzhətdi. Əsirlərə azadlıq, körlərə gözlərinin açılmasını eylan etmək üçün, məzlumları sərbəstliyə buraxmaq üçün, Rəbbin lütvilini bəyan etmək üçün məni göndərdi. Sonra İsa tumarı bağladı və xidmətçiyə verib oturdu. Sinagogda oturanların hamısı ona diqqətlə baxırdı. İsa onlara, Eşitdiyiniz bu müqəddəs yazı bu bugün yerinə yetdi, deyə danışmağa başladı. Bu vaxt hamı onun haqqında yaxşı sözlər deyirdi və onun ağzından çıxan lütf dolu kəlmələrə heyrət edirdi. Onlar, Məyər bu Yusfin oğlu deyil? Deyirdi. İsa onlara belə dedi, Əlbəttə siz mənə, ey həkim, öz-özünə şəfa ver məsəlini xatırladacaqsınız. Kefirnahumda etdiklərin barəsində eşitmişik. Burada öz yurdunda da həmin işləri etdiyəcəksiniz. Sonra dedi, Sizə doğrusunu deyirəm. Heç bir peyğəmbər öz yurdunda qəbul edilməz. Yenə də sizə həqiqəti deyirəm ki, İlyasın dövründə göy 3 il 6 ay ərzində bağlı qalıp bütün ölkədə böyük aclıq olanda İsraildə çoxlu dul qadın var idi. Amma İlyas onlardan heç birinin yanına deyil Sidonun Sarfat şəhərində olan bir dul qadının yanına göndərildi. Elishə Peyğəmbərin dövründə İsraildə çoxlu cüzamlı var idi. Ancaq onlardan heç biri deyil, yalnız aramlı naman pak oldu. Sinagogdakı cəmatın hamısı bu sözləri eşidib hiddətləndi. Onlar ayağa durdular və insanı şəhərin kənarına qovdular. Onu uçurumdan atmaq üçün şəhərin qurulduğu təpənin başına gətirdilər. Amma İsa onların arasından keçərək oradan çıxım getdi. İsa Qalileiyanın Kefirnahum şəhərinə gəldi və Şəmbə günü onlara təlim üretməyə başladı. Onun təliminə təcüblənirdilər, çünki o səlahiyyətlə danışırdı. Həmin vaxt sinagogda cinə, natəniz Ruha tutulmuş bir nəfər var idi. O ucadan çığırdı. No. Ey nə Ey Nazaritli İsa! Bir dən nə istəyirsən? Bizi məhvətdə gəlməsən? Mən bilirəm sən kimsən? Allahın müqəddəsi Amma İsa ona qadağan edib dedi. Sus və bu adamdan çıx. Cin bu adamı hamının qabağında yerə yıxıb, heç bir zərər vermədən ondan çıxdı. Hamı heyrətə düşdü və bir-birinə dedi. Bu söz nədir? O natəmiz ruhlara səlahiyyət və qüdürətlə əmr edir Onlar da çıxır İsa haqqında xəbər bu bölgənin hər yerinə yayıldı İsa sinagogdan çıxıb Şimonun evinə gəldi Şimonun qaynanası isə yüksək qızdırma içində yatırdı Bu qadından ötürü İsadan kömək istədilər İsa ona yaxınlaşıb qızdırma xəstəliyinə qadağan etdi Də qadının qızdırması düşdü Qadın o anda durub onlara xidmət etməyə başladı. Gün batanda hamı müxtəlif xəstəliyə tutulanları İsanın yanına gətirdi. O, hər birinin üzərinə əllərini qoyub onlara şəfa verdi. Bir çoxlarından isə cinlər Sən Allahın oğlu can deyə bağıraraq çıxırdı. O, isə onlara qadağan edir, danışmağa izin vermirdi, çünki onlar İsanın məsih olduğunu bilirdilər. Səhər açılanda İsa çıxıb kimsəsiz bir yerə getdi. Cəmaat isə onu axtarırdı və İsa'nın yanına gəlib onları tərk etməsin deyə onu yanlarında saxlamaq istədilər. Lakin İsa onlara dedi, Mən o biri şəhərlərə də Allahın padişahlığının müjdəsini yaymalıyam. Çünki mən bunun üçün göndərilmişəm. Beləliklə, İsa, Yahudiyanın sinagoqlarında, vəziyyətə davam etməyə